Carme Cervera, explica'm una mica que, quins són els passos previs que s'han de seguir. Els previs, sobretot, és que d'un any per l'altre, si no es fa servir, se queda una mica rovellada. Llavors, sobretot, s'ha de rascar molt bé, s'ha de rascar bé, bé, bé, i una vegada ho has rascat secar-la bé i de seguida donar-li una capeta petita d'oli fins que comences a fer el sofregit i fregir la carn. Sí que és cert que hi ha moltes, molts sistemes, quan acabes netejar-la bé, ...posar-li una mica d'oli, ficar-la dintre una bossa... ...però si no la fa servir gaire, aquest oli queda ranci... ...i queda que fa una, una capeta a lo que és la, la paella. I Llavors jo prefereixo deixar-la neta i polida... ...i quan torni a fer-la servir, li trec, li trec el rovell. Et veig completament experta, això és una mica origen valencià, no? 60 anys i des de que, des de que vaig començar a caminar... ...que havia vist la meva mare fer-lo, vull dir, que és lo normal... Eh? I per aquesta experiència per aquest to que està aquí treballant, em sembla que faràs la paella de, de sí. PCC no? Sí. Perquè he vist una carpa que ja està tota muntada i heu tenit tot a punt pel grup, no? Sí, sí, de, sí som 30 i pico de persones lo mateix que l'any passat ens trobem aquí entre mi, és una festa molt bonica i a més aprofitem per menjar una mica d'arròs com ho faig jo, és l'arròs tradicional pollastre conill i verdures i ja està Però aspireu algun premi o no? Jo, jo crec que nosaltres particularment ens fa il·lusió participar, però per fer més, més festa, però no per portar-nos res. Perquè també jo, jo entenc que la meva paella no és la paella convencional de Catalunya, que la gentifica moltes coses. Per nosaltres és la paella més normal, però llavors com es tracta de passar bé el dia i de trobar-nos tots junts, doncs ja està bé. Tampoc, si, si surt alguna cosa millor, però no crec, eh? Sort tenen els del PSC que tots experts en fer paelles i de grans magnituds, perquè fer una paella de 30 persones no deu ser molt fàcil, eh? Home, no, i d'un el Sergi també en sap de fer moltes coses, i a més, entre tots dos, sense ho fem, eh? I el Pedro també, el Pere Sánchez, vull dir, no, aquí tothom col·labora, eh? els que no fan una cosa, fan una altra. El que passa que, bueno, també per l'edat, jo suposo que una mica la mama m'ha tocat a mi, però ja a mi està bé, ja estic contenta. De que com mínim el que espero i desitjo és que l'any que ve torne, torne, si no és per fer la paella, per menjar-la i ja està. Que també està bé descansar un any, eh? Claro. Carme, moltes gràcies. Sí.